מזמור ע"ו. למנצח בנגינות, מזמור לאסף, שיר נודע ביהודה אלוהים, בישראל גדול שמו, ויהי ושלם סוכו, ומעונתו וציון. שם שיבה רשפי קשת, מגן וחרב, ומלחמה, סלע. נאור אתה, אדיר מהררי טרף. אשתוללו אבירי לב, נמו שנתם, ולא מצאו כל אנשי חיל ידיהם. מגערתך, אלוהי יעקב, נרדם ורכב וסוס. אתה נורא אתה, ומי יעמוד לפניך מאז אפיך? משמיים השמעת הדין, ארץ יראה ושקעת. בקום למשפט אלוהים, להושיע כל ענבי ארץ סלע, כי חמת אדם תודקה, שארית חמות תחגור. נדרו ושלמו לאדוני אלוהיכם כל סביביו, יובילו שי למורה, יבצו רוח נגידים, נורה למלכי ארץ.